Činkou si so stala horný let, dára ho zabíraj, ešte kápes chopiť tú mudanou, čo týden zapropíraj, kočky je čím pravitej. Čekám na všetko odpoved. Zdečí v ringu kálo počítá Právě teď Na pár dne další láhev dopytá Svetlo do očí, hvězdnej prach Pocit šestí, zepny strach Vítězství nebo krach Svět se točí, točí Je to tak dávno, co si modíl sedlu Veď sa si oči vzreklás, Co se má stáť, to se znáť. Otec u oči koukám, Motýl tam sedí král. teď, Čekám na všechno odpoviedť. Právě teď, Beethoven dopsal devátou, Je to tak no, co si modíl se mnou na tůlej. Teď se oči vzekla, co se má za to O tebe se v očich kouká, obílám se ní krábe čekám na všechno. áno, to sú slová klasika, asi najvhodnejšie do úvodu toho dnešného rozhovoru s môjim hostom, pretože práve teď čekám naozaj na všechno odpoveď v rubrike, ktorá patrí predstaviteľom hudobného sveta, z ktorej vám teda pohodové popoludnie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. No a zatiaľ, čo pesnička a aj svet okolo nás môžu prinášať tie negatívne správy v štýle pádu. Lietadla, jumbo jet, počítanie rozhodcu v ringu KO alebo hrôzu, keď je na párty ďalší další láhev dopytá a iná není k máni. Ja mám teda jednu Veľmi príjemnú, nesedím tu sám, ale v spoločnosti. No, niekto by povedal, že legendy, si dovolím povedať, že skôr stálice hudobnej scény a kľudne aj tej svetovej, pretože sme súčasťou sveta, aj keď teda za hranicami oboch našich republik tomu veľmi nerozumejú, ale to už je ich problém. V každom prípade je mi cťou sedieť v štúdiu s Jankom Ledeckým. Pekný dobrý deň. Dobrý den, přeju. Pre vás príchod na Slovensko je, pokiaľ to teda má poslucháč odsledované, tak vec normálna, protože vy už dlhodobo jste prepojení s touto stranou ríky Morava? No, já e, bych se teda jako upřesnil. Jednak jsem chtěl teda říct, že z okolností jste vybral právě teď je písnička, kterou e, zhrad z okolností zahajuju koncerty. A to teda ku podivu, i ty koncerty z eh, s, s kapelou, tak eh, ty koncerty Amplag, eh, akustický, který dneska eh, od čestě hodin právě tady v Faule v Banský Bystrice hm, šoupneme. A my tím za začínáme, teď mi najednou došlo i ten, když jedeme koncert s symfonickým orchestrem, což taky jako čas od času děláme. Pánka do tak to je taková písnička, která to teda prostě otvírá. No, takhle to je. No. Ale chci jsem říct, že to není nic tragické, to je právě teď je právě o tom, že si člověk, jako, že, že už mě to vždycky fascinovalo, no. jako, když se člověk zamyslí nad tím, jako, co se v tu jednu vteřinu na světě jako najednou stačí dít. Mm. Jako úplně uh, jednak na tý, jako na všechny světové strany a v tom jednom momentě. No teda se udělí, Náš rozhovor a ja sa vrátim k tomu prepojeniu vás z českej strany a muzikantov zo Slovenska. využívate aktuálne služby Miša no je, je. ale predtým tu boli Andrej Šeba, Noskar Roža, Emil Frátrik, dokonca skupina Loizo ano, ano, sa ocitla ano, na vašich ano, albumoch a solovú jednotku. Ak teda mám správne informácie, ste točili s Joškom Krajčovičom u Vaša tejdla v štúdiu. Je to tak, no. je to tak, to bylo a na krátký. A ještě tam dohlíadala no. Julius Kínček nad tým všetkým. Julo, Julo, teda mimochodem dohlížel nad, na Ptáky jsme krátký a, na, a jsme spolu jeli právě teď, což je prostě ta deska, kde je ještě teda pěkná, pěkná, pěkná. A pak teda došlo a to bylo zrovna, když se bojíme o Albu právě teď, tak tam bylo jasně, prostě tohle byl první singl, Respektive ne, první single právě bylo pěkná, pěkná, pěkná. pěkná Tohle byl druhý single a pak tam prostě došlo, tam jsou ty sliby, jsme plně o Vánocích, e který šli teda na Vánoce a nastartovali jako úplně úplně další etapu, prostě a úplně jiný, jako můj, ještě jako jinou koncertní disciplínu, e na kterou já přehodím výhýbku každý rok, prostě v půlce novembra. Ano. A Tahle ta písnička, má tu, to tam jako seděl jako dohled v režii nebo taková ta oponentura mm -hmm. a pro Palohamel. <laughs> no a já jsem, a když jsme se o tom, protože Julo odížil někam do Jižní Ameriky na, na kongres z těch ochranných autors, uh, autorských organizací mm -hmm. a, a Palo se mě ptal, jako koho bych tam řekl? já jsem věděl, že to chci natáčet s jinýma, jako s jinou rytmikou a s jinou, prostě s jinou partou, než ten zbytek desky, jsem chtěl, aby to mělo jiný zvuk. A, a říkal jsem, no hele, já potřebuji kontrabas, housle, tácí, harmoniku, jako akordon a on říkal, máš nějakou představu, jako o A já jsem říkal, no, hele, kdyby to mohl být na tu basu Federer fresh. To by bylo pro mě... Já jsem prostě, já si pořád vybavuju prostě, kolegiu, muzikum a tohle, no. to bylo pro mě úplně nejvíc, co se, no on říkal, tak jo, tak. a a se prostě Fedor Fešo, kerej, kerej, tak jako no. mimochodem si přines ten kontrapas, který o kerej říkal, já jsem, já to mám jako opřený v koutě, jo, mm -hmm. Osm let jsem na to, <laughs> to nehrál, ale vidíš, že se to nezapomíná, ale furt říkal, ale tohle, a furt dám nutil mandolínu, <laughs> Poříkal, tohle je zační A říkám, no já věří, čo stěhujiš autem, tak tohle je praktičnější, ale nakonec si tam prosadilo, a tam je ta mandolína. Na čím to je teda pro vás také jiné, keď hrá slovenský muzikant, tak je teda český? Je to vůbec rozpoznatelné pro vás? No, jako teď už, teď už ne, jo. Ale e, v těch osmdesátých a 90. letech vy jste měli strašný náskot před náma. Úplně brutální, jako, v té poprokové scéně, e, A bylo to dané tím, že, jako, my z Prahy, když jsme se chtěli podívat na Palast, tak jsme museli minimálně do Plzně, kdy už se to dalo chytit. V Praze prostě, jako, no chance, e, Když to vy jste, jako v Bratislavě, my mluvíme o té bratislavské scéně, jako tam se prostě naladila ta Vídeň jako samozřejmě jako naprosto regulérně, nikdo to nerušil. Takže vy jste byli v tom uh, kontaktu a v tom kontextu evropským a světovým. Jako alespoň, alespoň krstou televize, televize, křstou rádio. jsme v Praze jako byli v, úplně v odříznutí od toho. Tak, takže, proto, když, a je, takže u nás v té době, kdy byli Tady prostě Karol God a Helenka Vondráčková a takhle. A což byl ten, ten systém jako to orchestr a, a tam je prostě zpěvák nebo zpěvačka, který má za autorský tým, který ho nějak jako na to jako vybavuje, mu to píše a to. tak. tady najednou jako přišli frajeři, by právě Eláni a, a, a Modus a tak, který si to psali sami jako. A teďka wow... Uh, a některý a to teda musím říct, že to já vždycky jako ocením, protože to dělám taky si psali i ty texty jako třeba Vistře jako, jako Petrnáč, mm. a A najednou prostě to byl to byl úplně šok, protože najednou to je autentický prostě, to je něco úplně jinýho než když tady vystoupí. Je to, je to prostě jiná disciplína. když přije Frér jako písničkář, tak mě to vždycky jako to mne to strašne baví. Páča, ja som vyrost na tom Bobu Dylenove a na tie Rolling Stones. A my to sa ty sa také psali sa mi. <laughs> Žádnej tým za nimi. <laughs> a nepomohla tomu aj Bratislavská líra, kde sa tiež tie hviezdy zo sveta v tých 60 a hlavne 70 na začiatku ešte trošku dostávali, než došlo k tým radikálnejším ťahom. A... No vôbec teda, ja mám, ja mám Bratislavskou líru spojenou, ja som ji vôbec nevnímal. Mne to bolo úplne ale. V tom 89., jo. Kdy jsme Kdy jsme měli za sebou jako sedm let toho, toho žentouru. A sedm let, jako, furt jsme nemohli se chytit, prostě, furt, žádná peska, která, která by prostě nějaký parády trochu zbourala nic prostě. A taky jsme hráli jako tím takový kluby a kulturáky a, jako, a ty jsme se klepali z to bude aspoň trochu prodaný a to. A najednou jsme vyhráli v, v, v február 82, jsme vyhráli třikrát ze sebou Trianguly, dostali zlatý. Utajený světadíl. A, a právě v juni byla Bratislavská, a my jsme dostali Bratislavskou liru za promilem celou noc. A v létě šel jako single, letní, všechno bude fajn. Takže my jsme se během jednoho roku prostě stali nejhranější no, kapelou v Éteru, e e e hmm. Ale během jednoho roku a najednou, e najednou to bylo rovnou si klubu šupnastaďáky. <laughs> a to jste mali v závese skupinu Lucie, která těž vtedy vlastně na Líre zabodovala. Mít tě sám, šrouby do hlavy. A, a už to išlo, takže taká malá konkurencia tu bola, ale vyletěli jste, lebo byli jste originální. Dá sa no, povedať. No, to sa asi... To asi, <laughs> asi je ono. Neskromo. Ale je to... Je to o všetkých písničkách, naštěstí. Jasné. No podľa mňa dostupných údajov na tej scéne vy osobne oficiálne od toho 81. roku, dám sa povedať, 44 rokov. Samozrejme, že to malo aj časť, ktorá tomu predchádzala. Tam bol ten Ivan Hlas, Ondřej, Matessa Ríkovci, Jana Koupková. No to sú mená, s ktorými ste prišli do kontaktu ešte pred kapelou žentou, ale ten základ otázky je o tom, čo teda človek potrebuje, aby ho to v tej danej oblasti aj po toľkých rokoch, ano tých 44, stále ešte bavilo, naplňalo? Je potrebný len ten dostatočný ohlas publika a návštevnosť na koncertoch? No to je hodne podstatný, teda musím říct. A Já ze všech těch disciplín, který jsem, kterým se věnuju, ke kterým teďka za covidu přibylo ještě psaní jako básniček, a tak ze všech mě prostě nejvíc baví to živý hraní. I v daleko víc, než prostě když učinkuju v muzikálu svým, teda jako popravdě, ale mě to živý hraní prostě ty koncerty. To je, to je největší svoboda. A navíc, já mám prostě tu obrovskou výhodu, že... Uh, mám, mám tam z těch devadesátek uh, prostě tolik písniček, které se staly takovým tím všelidovým majetkem, že mně se dělá strašně snadno ten program koncertní, ten playlist se stavuju. Uh, no tam, a ťažko to je, když no, musíte vyradovat no, už nikdy. No, no, no ne, tak já vím, že zhruba takových, jako nějakých šest, sedm věcí, které prostě jsou tak, takzvaný mast, a potom ještě dalších jako šest, který lidi taky znají a já prostě mezi to protom, můžu, můžu těm lidem prodat úplně cokoliv, co se mi zlíbí a, a to, což taky dělám <laughs> ale to co, je, to, co mě na tom baví nejvíc je, že já si na každém tom koncertě potvrzuju, Protože jsem těch 44 let se, se tak úplně nesplet a, a že, že se mi spousta věcí povedlo, protože e, já, já vidím, že lidi tam přijdou, teď musí proto jako především jako zvednout zadek že jo, z gauče, e, pak taky nějaký peníze za ty lísky, ale ono jako nej, nejtěžší je, jako, i kdyby se rálo zadarmo, jako, nejtěžší je, aby, aby lidi dorazili, aby měli prostě důvod jako fakt zvednout jako zadek. A No nicméně tam přijdou a teď já vidím od začátku, jak se to se mnou zpívají ty písničky a jak mají čím dál tím lepší náladu a odcházejí a mají ještě daleko lepší náladu a šli tam jako se pobavit, jo. Takže jako, to je pro mě, to, to strašně nakopává. Mě, mě to lidi, mě dávají takovou energii, mě, mě to vrací, že vůbec nevím jako co, co bych mohl dělat, Ne, to nechci vůbec představit, že bych to nedělal, ale že bych na to nem, neměl. A ještě mám kliku, ano? že jak teda ko trošku víc svičím, no, no, víc teda... Myslíte ten, teda na kyt, Ne, na kytaru, na tak hraju líp. <laughs> na kytaru a a s nějakým zázrakem mi to ještě zpívá líp, než mi to zpívalo, takže si jako užívám daleko víc ještě i to, prostě ten koncert si užívám jako celý, a hrozně to baví. No máte i výhodu v tom, že v těch pesničkách, které vznikaly už v 90. rokoch, jsou také momenty, jako keby byly písané dnes. Pri Michalovi, Davidovi a c si už musí listovat, že čo to c boli, ale pěkná, pěkná, pěkná, pěkná, tak to ještě naštěstí a d No, to je pravda. No, a píšete si teda texty, to bylo povedané. Pomohlo tomu to čítaní aj pod Perinou s baterkou, když kdy jste boli malý chlapec? E, no určitě. Já, já jsem prostě strašně moc čet, když jsem malý dítě. Já jsem čet prostě furt. A Ještě e, zru... aj nasledoval, nasledovala, už nečítaj tolko. No ne, ale zhruba si ve 13. Vžem máma, já jsem z takové rodiny, kde, kde máma psala básničké pojítky a napsala jednu ten televizní hru, kde... byla... T... Tak si uvedena a e, její dvě se taky jedna, jedna no, teda čty, má čtyři jí jí a, e, a to byly dvojičky. Jasně, a, a ty, j j j j j j j j j j j j A j j j j j j to se tak jako čekalo, že, to, že se bude, jako, To jablko že, nepadně daleko. Že to bude, ale já jsem v těch 13 letech měl úplně komplet přečtenou tu rodičovskou knihovnu, včetně samozřejmě té zadní řady knížek, jako Káma Súkra, A nicméně jako třeba tam byl, jako byly tam Shakespeareovy tragédie, který jsem měl jako odsoutka, ten překlad slavný a to jsem měl prostě zmáklý takže když za mnou potom prostě, když jsme míchali mít kliku CDčka, přišel Martin Kumžák že by bylo dobrý a ten a dnes okolností úplně stejný vědání toho, že toho Shakespearea a píchnul ten prst rovnou na toho Hamleta tak já jsem byl připravený, já jsem byl už spoustu let na to. No trošku možná odbočím, lebo popri muzike bolo potřebné ani něčo vyštudovat, Vy jste se teda po maturitě vrhli na právo. jako <laughs> vrhnul, to bych jako na to jako neříkal. Já jsem prostě, já jsem si říkal, že abych ne, ne, se mi nechtěl jít na vojnu po maturitě, tak jsem si říkal, že nějaká ta výška bude dobrá, ale já jsem nevěřil tomu, že by se jako tou muzikou, která mě bavila, že by se dalo uživit což když jsem na tu Hanspalku, kde byly ty můj, mý vzory, jako prostě tady padlo, prostě speciálně Ivan Hlas a takhle, tak jako si tenkrát zrovna přestali dělat kulisáky v Národním a šli majit v okna do pařížských výklady a, a takhle jako jediný kdo se Ivan dělal knihkupce, páč to vystudoval A to jak jsem si říkal, no tak nějaká škola se bude hodit, protože jako v okna mějí, můžu kdykoliv, jo, to. A to jako měl, vaculíka, to, no, jsem měl hlavně, to no, jsem na mě hlavně vozkoušený. A <laughs> e, no, a takže ty práva, no, a já jsem udělal dobře zkoušky, ale neměl jsem ty správný body za původ a za tyhle ty jako který by mě tam jako dostali do toho, takže mě vzali do takzvaného nultýho ročníku. A nultý ročník na právek spočíval v tom, že jsem rok měl černý nádobí. Na vytrníku, na kolej. A vzal jsem ze Žižkova jako celé město, to byla, že to byla poslední jako noční ještě tramvaj, protože ta směna začínala v pět ráno. Hmm. Takže já jsem, a to bylo naposledy, jsem byl jsem saměstanej, a po těch právech, který jsem prokousal se těma právama, mimochodem, proč to byly práva, to ne, že bych chtěl být jako Perry Mason, jo. <laughs> e, Což jako i, i kdybych chtěl být, tak to teda můžu vám říct, že to je lůze, o jako na těch právech přijděte jako hnedka z kraje. Chodili tam nejezdčí holky, to se vědělo. Hmm. Obecně. A navíc tam nebyla matika, což bylo pro mě dost podstatný, protože v matematice zrovna ne, nevynikám. Vy jste byli slobodní v tom čase doslova, nebo vy jste měli garzonku? Ano. Čili nebolo to žádná kolej. Přesně tak, jsem nemusel prostě pohrom osvodět, Což co se do dívčí pokole. <laughs> jsem se měl na starý městě Garsonko. A byl vám někdy tento odbor, to právo aj na něčo užitočný? No tak já mám samozřejmě zjitřený, takovýto právní podvěr, podvědomí, jo. Ale, povědomí, teda. Ale, e, takže, když si vezmu do ruky smlouvu taky čtu rychleji co rozumím jako asi víc než běžná populace, to je jasný. A musím říct, že jsem, a, ač nerad teda, tak jsem to musel občas opravdu jako vytáhnout jako v takových krizových situacích, kdy to ještě navíc bylo v angličtině smlouvy, který, když jsem byl třeba jako v, v Koreji a, a v Japonsku, s, jako supervisor, teda jako do, udělat tu supervizi, jako tam udělat na, na japonskou a korejskou verzi Mio Hamleta. Tak tam som několikrát musel tu smlouvu s nima začiť rozebírat a začít sa tam bojovať za niekedy ostavce, ktorí tam byli, za A musím říct, že ste nemarnie. Ale keď hovoríte o kríze, tak jedna by sa možno dala spojiť s Karlom Hálom, že? Toto jméno asi vám navodí spíš negativní zkušenost? Ne, no tak negativní. Je? To je se tomu jako, samozřejmě jako hektáme. No, vtedy to, to no. bylo také. Tenkrát jo, já jsem šel, no, tenkrát se muselo, aby člověk mohl se živit tou muzikou, tak se muselo, uh, muselo se jít na takové kvalifikační zkoušky, uh -huh. kde vám prostě uh, vás zařadili do nějaký jako platový, v podstatě honorářový třídy a řekli nám třeba, tak teď budeš brát za koncert dvěstě korun nebo takhle, tak to, to byla takzvaná nejnižší, prostě solová třída byla dvěstě korun tenkrát. A e, m, vzhledem k tomu, že žentour, všichni byli z konzervy, takže těm to nějak jako nemohli moc dát a hlavně tam jako hráli na ty nástroje, že uměli na to. No jsme ten zpěv to je taková, a na zpěv tam jako dali, tam dosadili Karla Hálu, který je jako znamenitý, no byl teda znamenitý zpěvák, jako, to je symbol tady cantilény. Hlavně swingu. No, no, no, no, A, e, ale musím říct, že třeba jako na Baba Dylena se <laughs> evidentně moc nepotrpěl, takže když jsem tam vytáhl, jako tím jsem to otevřel, jako blowing in the wind, tak jako on vytřeštěl oči a vedle něj seděli ty ne, ta lid, lidová milice, nebo co to bylo prostě ty, ty chlapíci který, ty kulturní prostě činovníci který zahájili prostě, začalo to v 9 ráno a to už měli v sobě jako dvě vodky všichni, v obecním domě to bylo <laughs> Hele, a teď a ty byli jako no, nenechali mě ani dojít k refrénu a teď jeden vyskočil, ať jsem mu úplně třást ten hlas a říkal, co to má být co a já říkám, to je Bob Dylan a, a Hala věděl. No? A, a tyhle ty samozřejmě netušili prostě jako... A a říkali, o to je anglicky a říkám, no, no Bob Dylan je anglicky, no prostě, no, takhle to je Hele, no a Karel říkal, tak něco česky, no. no a pak mě vyhodili teda že Karel dospěl k tomu, že neumím zpívat, já, a já neumím zpívat tak jako on, <laughs> ale ani nechci, mě to je úplně, mě to takhle vyhovuje, a, ale tenkrát už prostě ten gentour nějakým způsobem prostě Pražský kulturní středisko chtělo ukázat, že byla perestrojka takže no, no. chtělo ukázat, že jako tou dobu, že má taky něco, tady mladá krev, že tam to ukáže tu novou vlnu. A už byly domluvili nějaký koncert, takže oni mi to jako nějak jako dát museli, takže mi tenkrát ředitel Pražského kulturního střediska propůjčil. A bylo to, na tu solovou jsem nedosáhl, takže mi propůjčil tu nejnižší souborovou, takže jsem měl 140 hrubýho za koncert. Jenom pro informace by byla představa. 140 korun tenkrát a dokážu to na jediný komoritě, která si za těch teda 45 let, 40 let jako udržela svoji jako nominální hodnotu. Tenkrát stály struny na elektrickou kytaru 140 korun. A dneska stojí struny na elektrickou kytaru 140 korun. Takže tady prostě koupím, u vás je koupím za 8 eur zhruba. Jako takhle to je. Ano. Chápete hm. to? nikdy se to neposunulo. No ne, no tak mlíko stojí prostě desetkrát nebo 20 tolik. Struny stojí pořád a to je jediný, jako. Mm -hmm. já, já nevím, můj cihly, všechno. Na co se podělat? Tuška, tady papír, do, když potřebují do, do, jsou do tiskárny. Ty <laughs> jsou to ty, ty struny. Jsou to ty... to... Ta jistá značka. A to... No, no jasně. <laughs> to je něco. No, je to. no ne, takže to byl prostě honorář za koncert, za to se dali ten krák struny. <laughs> no, za jeden. Jed, no, no, jedny. Ale veda. Ale jo, no jasně. Dalo a... se to už tedy všechno postih, abyste mali zároveň já, já jsem vedle toho ještě chodil uklízet ulice a tak. Ale, ale jasně, ale to tý... se nedalo ti může být. Ale těch koncertů byly desiatky, stovky, ne? <coughs> jako za rok, za rok to dalo nějakých takových těch 100-120 koncertů, no, no to je pravda. No tak teď těch hrajou nějakých 80-90, že tak. to je ne... celkom slušné číslo. No, ja, ale do? ja to užívam. No. Jasné. No. Ja si pamätám jeden koncert žentouru v Bojniciach, v amfiteátri, Ste vtedy hrali v tom 89. Plus mínus. Dnes už ten amfiteáter nestojí. Zrovnali to s so zemou, lebo je to súčasť kúpeľného priestoru. A, a nechceli rušiť hlukom Tých, ktorí ano. Chodí, a, a tak sa ja tam A som hral v Bojnicích teďka minulý pátek. Tak a, jenom tak ako Ale musím na inom ho. mieste. Áno, áno. Bojnický dvor. No. Takže toto patrí žiaľ už v minulosti. Kapela Gentaur má sedem albumov, ale treba zase pozor povedať, že tie párne čísla to boli anglické utázie. No, no, no, no, jednotka tak. bola v češtine, dvojka v angličtine, ten istý album, a takisto aj trojka so štvorkou a peťka zo so šestkou, sedmička nemá angličtinu, aspoň teda nezachytil som, bude, nebude? Ne. Ne, už to neriešíte řešíte to... Ne, ne, ne. Ale to bylo takový, tak sedmička ani jako nebyla fyzicky vydaná. Tak? Prostě žije ži, ži jenom svým virtuálním. V <laughs> virtuálním, <laughs> virtuálním prostě v digitálním prostoru. Živit. No, už tu byly vzpomínány ty úspěchy, utajný světadil, Trikrát Triangle ano, s klipom, e, Promilujem celou noc, e, opět Bratislava, to byla ta líra bronzová, potom je tu série pesniček, všechno bude fajn, pojď ven, proklínám, holky se hrnou, aj nadčasové, nenechme si lhát, alebo máme svý názory z toho nového období a v příštím životě a dobře nám tak, který se neospevuje teda nějak kladně, tento priestor evropský, ještě aspoň vtedy jste to takto. No, já jsem to tenkrát takhle cítil, no, ale to je totiž kvůli tomu, že mě hrozně baví dějpys. A já prostě, to je můj teda opravdu koníček, který jsem mimochodem třeba zúročil, když jsem se pustil do muzikálu Galileo, protože to jsem se stal jako, na určitou, jako velkým odborníkem na, na konec 16. století a na přelom 16. 17. století mm. v Itálii, teda, respektive ve Florenci, v Benátkách a v Římě. Tak, a to mě hrozně baví, ale já to sleduju v tom kontextu těch dlouhých časových řád. Prostě v té Evropě jsou ty centralizační a decentralizační tendence jako pravidelně od, od, od sámově říše, tak zhruba z toho datuje. Prostě se to vždycky spojí, pak se zase rozpadne, pak se zase spojí, pak se zase rozpadne. Jako nemá cenu se s tím, se s tím nějak nervovat, to, to je prostě princip, jo. Naposledy pro mě, za mojí stranu jako rozumnej nebo fungující a pro nás výhodnej Uh, uh, tak, Takovýhle velký systém bylo Rakousko-Hersko. A uh, i když je samozřejmě, uh, my jsme se o tom učili, jako že to byla prostě doba ty největší poroby to, těch Slovanů a tak, není to pravda. Um, měli jsme zastoupení všichni prostě ve výdeňském uh, sněmu, bylo to velmi podobný tomu, tomu principu a nikdo tady nestrádal, jako pod nějakou knutou, jako rakouskou, jako prostě, no, maďarskou, jako byl, by, samozřejmě bylo těžký udržet ten jazyk to všichni víme, tak to, to bylo to nejtěžší ale jinak uh, teď, teď mluvím teda za Českou u nás, jako uh, prostě to, to tam vzkvětalo Jak si, jako průmyslovej ostrov, jako nejvyspělejší ostrov strojirenského průmyslu v rámci Evropy. A když na to potom navázala ta první republika, no, tak, tak jsme byli prostě jako strašné hvězdy. Jo. Ale to, to, to bylo celý budovaný za toho Rakouska no. ano. Tak jenom. To. No, hvězdy jste byli teda jako skupina žentour. Já si teraz dovolím ponuknout otázku budem dúfať, že na ňu ste ešte Takúto ste ešte tak, Album Žentour 005 Aha. Pesnička Týna Všimol som si, že vám tam Vokály, pozor, nie je solo spevale vokály Spievala Viera špinárova, je to pravda no? Hele, a ja totiž říkám Ja když čoľo tú písničku Přemiňi, To je bačné A ja tam práve říkám tú historku Môžeš říct? Kludne No Když jsem totiž k nám, když dorazil Ennio Morricone poprvé se symfoniákem. a hrál všechny ty svoje filmové fláky slavný, tak se mu dostal do, do ruky CDčko, jak Věrka zpívá tu pecku. Jednoho tenkrát se vrátíš, tak, ten, tenkrát na západě. Ano. A Enio šel zatím pořád, a říkal, prosím nás. Nešlo by to nějak zařídit, jako tady, já, my to hrajeme všude instrumentálně, ale madam tady, já jsem myslel, že to by bylo pro mě jako fakt čest. Jo. A pořadatel říkal, o to je maličko, stále zavolám, já mám na Věrku číslo a zavolal do Ostravy. Jo. Říká, Virko, je tady Eneo Morikone a teď všechno to převyprávěl. Představ si všude instrumentálně a tady bych chtěl, abyste to s ním zaspíval. Vírko, to bude světová premiéra, Virko. A Vírka říká, no, co kde to má být. No to je v Praze, v outu areně, Věrko. A Věrka říká: a mmm, co je daleko, co? A pak Bůh řekla, já mám něco na zahrádce rozdělaného. takže nebudu vás napínat, prostě, chudá Kenia to tam odehrál. Takže Ist nešla. Instrumentálně jako všude jinde eh, po světě. Hmm. A teď tohle to já řeknu na tom koncertě. A pak řeknu, a jediný důvod, proč vám to vyprávím, je, že v písničku. A která měl 15 měl... let předtím. <laughs> s, když jsme natáčeli s agentourem tyhle tu písničku, tak já jsem zvednul telefon e, na Věrku do Ostravě. Říkám, Virko, tady to čínu s kolkovou pecku a potřebovali tam nahrát takový ty vokále feeling, jaký umíš jenom ty. No a Virka sedla na vlak a přijela. Začal ten váš šarm. No jasně. Lebo já si nad tím lámem hlavu, vím, že. Jaroslav Vykrent, keď spieval pieseň Agnes, tak tam mu Maruška Rotrová spieva vokály. A Jaroslav Vykrent nebol, to si môžeme snať dovoliť povedať, taký interpret, ako je Maruška Rotrová, áno? Áno. A, a predsa ona mu spievala vokály, ale ona mu tým v podstate aj potom ďakovala za tie pesničky, ktoré áno. on písal jej, áno? áno, áno. Ale, ale presvedčiť do vašej piesne vieru Špinárov, netvrdím, že vy ste niekde úplne dole oproti nej, ale... Už až v tom čase ona byla přece nějaká legenda hvězda. A, a, a, aby jsme... byla iba vokalistka. <laughs> ano, to je pravda. no. To je ten... A já jsem to asi bonus. správně navlík, že jsem říkal, a já jsem to fakt takhle řekl, říkal jsem, hele, my jsme potřebovali ty, ty vokály, ty feelingy, jaký umíš, to, to tady nikdo neumí. Hmm. Tak jsem ji zřejmě jako pohladil. Co, a nad co jste za... tam stěně premyšleli potom nějakým případným? No, nějak na co ne, nedošlo. Hmm. No, žentor 007, ten vyšel před 11 rokmi, tak a vravitě je to virtuálně žijící projekt, tak taká otázka, že či je to teda definitivně uzavreta tato kapitola, alebo nikdy nehovor, nikdy. No, to je správný, tohle to se říct, ale my jsme k tomu i udělali nějakých 10-15 konceptů a já jsem v podstatě se jenom tím ubezpečil, že to moje rozhodnutí v tom 92. bylo správný, když jsem se, jsem vstoupil na solovou dr dráhu s tím albem na ptáky, jsme krátký. A že... Ale to není jako nic proti žentourů. Ale prostě mě to... Mě ta sol, sol, svoboda solistická vyhovuje líp. Uh -huh. A... E a tečka, no. Ale a ta, tam a já, tam, já tam samozřejmě ty písničky, který chci zahrát z Gentouru, no, tak taky hraju. Lebo to si posluchač asi nevědět představit, bez všechno bude fajn. No, tak. A, no, ano. No. Ale no, jako tím. bez čeho asi, asi to bude jako po, po té době ten, jako ten největší hit toho Gentouru, jako když se podíváte na ty miliony se skládnutí, který jsou, který jsou na no, desítky milionů, který jsou na Těchto streamovacích. E, no jasně, uh -huh. no. Tak, tak je to pro Ale tak to podporila i ta akustická verzia, lifeová, kterou jste v 90. rokoch už na soulovej cestě. A to byl právě, to byl album, který jsme jmenilo jenom tak. A bylo v roce 1994. A tam jsem se poprvé, já jsem totiž někde hrál a narazil jsem všetně šatně tam jako si hrál na kytaru a hrál tam tenkrát More Than Words v Votic a já říkám, co ty umíš pěkně na kytaru akustickou, já, já chci dělat teďka jako unplugged uh, album, pojďže uděláme spolu a takhle jsme se domluvili, na, prostě jsme se potkali v zákulisí někde tam. A se stavil na to komplet e, kapelu slovenskou a, a nahráli jsme to. A od té doby ten, ten Myšel se účastní úplně všech mých e, Alp a i těch divadelních projektů. No, Ketně je s Petrem Radějom. No jasně. <laughs> my, my, my, a se vrátím v obloukem k tomu, <laughs> že jako na Slovensku, já jsem tady hrozně dlouho nehrál. E, fakt jako je, jako takový, jako tolik koncertů, kolik teďka tady mám během posledních třech měsíců, tak z, z, jsem tady měl za posledních deset let, mm -hmm. 15. To je hamba. Ale ne, je. Ne, no je to, no teď, když jsem přijel, tak vidím... Něchali jste těch vyhladovat troši. No to nevím, no, ale je to škoda. Je, to, je, je to, říkám si, jako... Jediný teda, co, jako... Je, je to furt stejně daleko, to vám teda už se musím potvrdit. To se nezmenilo. Ne, no. To se to je furt, ale ty silnice jsou ty silnice jsou prostě, jako, jako většina teďka cesty do Košic je, je po dálnici, tak to, to jsem ani netušil, že se něčeho takového dožiju. Hmm. Tak možno žentour v tom příštím životě, že? Ještě keď tak No, Lebo je taká pesnička. No jasne, v príštím životě, a to ja si chystám spoustu ešte do príštího života. No. koukat. Ale keby sme urobili takú bodku hudobnú za žentourom, ano. mám tu tri nastavené, v príštím životě Proklínam tu lajvku, alebo všechno bude fajn, čo by sme dali ako prestávočku? E, to je dále, všechno bude fajn, ale léto, už, už, už, už to tady vypadá, že už je to na spadnutí, ne? Dobre. Všetko chystá. Tak poslutáči jmenace. si môžu zaspomínať. A řekli sme si, tak teď to rozjedeme, A uďák nám vyplyv niekde na předměstí, hned za rohem sem dostal pěstí. Píšu sali, sali, co s tím provedem. Jak si tak pouštím pliv, niekdo zazvoní. Sam ob přesen, bereš mi ho buj. Do dvaní, do ucha się tak. oči, všechno bude fajn. Serce točí, všechno bude fajn. Je to v plusu, všechno bude fajn. Rej mi pusuj. A všechno bude fajn Tak mi vyšlo, že sem zase tretí Ten, co se snaží, ale zvyšne sletí na hlavu padá a to bolí mú mm, maják. mi teče, v kapse jenom díra. V tom bole jsem vyhrál, ne to pírá. mi teče, až plouchá na maják. Aj, aj, aj. V tom slyším trumpety a ty vcházíš po špičkách. Znáš moje úlety, zárakníkú pres je vrach tak mi říkáš. Zavři oči, všechno bude fajn. Svět sa točí, všechno bude fajn. Je to v plusu, všechno bude fajn. Dej mi a všechno bude fajn. Kolem koukej, všechno bude fajn. Všechno okay, bude všechno bude fajn. Kouký, buj, smiling, všechno bude fajn. všechno bude fajn. Jseš můj všechno bude fajn. Všechno bude fajn. Věčný optimista, to se dá povedať o Jankovi Ledeckom, že? Tak tohle byla, jak se říká, programově optimistická písnička, ale já jsem za to, já jsem hrozně rád, jo, protože ono upřímně řečeno, čím jsem starší teda, tak... Uh, já, já se vybírám optimist, i, i filmy se vybírám optimist, jako, nebo se snažím, protože jako těch, těch negativních uh, momentů, který každý člověk člověka potkají E, tak je, je už tak dosť ja, Abych si to ešte potom Udial ako večer, že si pustím nejakej, něco, co mě ako úplne semelé To teda opravdu ne No pesnička, aby bola hitom Musí obsahovať aj slogana Toto malo teda všechno bude fajn no jo. To sa rýchlejšie potom vrie do paměti Poslucháčov a ešte keď to má také pekné Rajcovné tempo, rege no, no, no tak to nemôže inak dopadnú len úspešne, ale napriek tomu tam aj tak došlo k tomu rozchodu a išli ste na solovú dráhu a začali tvrdiť, že na ptáky sme krátky, Vy ste to potvrdili aj v praxi tou rukou. No jasne. Ja som to šel, ja šel naproti tomu textu. <súdňujem> <súdňujem> to ja. A prišiel aj ten album práve teď. Tam ste teda... Mali aj trošku šťastie v tom, že Petrianda sa rozhodol vtedy seknuť s Olympikom a poslal sa do sám seba do štúdia nahrávacieho a muzikantov uvoľnil. Takže Milan Peroutka a Milan Broum boli voľní. Byli, byli na obou tých prvních solovek. Veď práve, nebo... že ste ich využili, bylo, nebo nebo nebo tie bycie, to teda bol slušný rachot Milana, Ferdu Peroutka. A samozřejmě se samozřejmě plůznok studiových muzikantů. Takže skvělý start, pesničky se páčili. Uh, mali jste jich teda už dlhšie odložené a nějak se nehodili do projektu? Ne, tak já jsem měl, já jsem to psal původně ty, ty věci, které jsou na tom albu naptáky, jsme krátky, jak jsem původně psal pro žentour. Hmm. A prostě on za když a měž, já jsem měl už 12 a on. A věděl jsem, že půjdeme jako 50-50, to byla domluva, jako autorsky e, v muzice, texty budu psát, teda všechny, ale to, a to byla domluva, tak jsem si říkal, tak vybereme z nich těch šest, jako, a on se říkal, abych ještě chvíli počkal, necháme to další album uzrát. Ano. No, tak sme nechali uzráť, ja som si střihlil to s a v ten moment, už už som bol ve studiu, tak som si říkal, tak takhle to budú delať, takhle to chci prostě. Každý projekt budem delať s nejakými inými a budú úplne... A, a od tý doby to takhle mám. No, keď už niekto iný, tak určite si dnes našu spomienku zaslúži aj Ivan Král. To bol album číslo 3 z tých štúdiových, ktorá zmyslí. Áno, áno, niekedy, jestli som jenom jednou, no. Tak, to, to som št... Št... Točil, to... Aj Ebony, točil... Aj v som to... tak. aj tak, tak. A to bylo teda jako úplně zázračný, no. no. To, to, tohleto setkání, a navíc já mám ještě to štěstí, že uh, na tom albu jsou tři písničky, který jsme dělali s Ivanem, jako jsem psal text, a prostě, jsme je dělali společně. Mm -hmm. A bylo to úplně, mimořádný desk, album, a uh, z toho je single Budu všechno, co si budeš přát. Otvára celý album. A který má jiný zvuk, než všechny ty ostatní a má jiný zvuk Protože jsem Andrea Šebaná Přesvědčil, že Má jí hrát na piano A on tam, hraje, on tam hraje to piano A nehraje kytaru Takže tu kytaru takovou to jednoduchou tam Seknul uh, Ivan mm -hmm. A já tam hraju a Saxofonik tam mikros No ježiš no A to, teda, tak to, se, to se tak povede A že ten text byl dopisovaný v studiu Dokonce až No já mám pocit, že jo, no. No, teda Ale ten, jo. vytaril se teda, plus další no. pesničky, nebudem si lhát, ten den má jenom sedm dní. To jsou zrovna ty, kde muziku udělal Ivan Kral. No, no. takže skvělé obdobě pokračovalo. No a o rok neskôr tu byl už uh, titul, k kterému se potom mají po rokoch viackrát vrátili. Sliby se mají plně do Vánocích. Vě no. autor cítit nadčasovost svojich pesníček v plizrodě? No, ne, -totiž tata, ne to toto to vůbec nepoznám. Já já vůbec netrefím, jestli něco bude úspěšný nebo ne. Vůbec na to nemám. Jako, že by se mě ptají, jestli na to mám nějaký recept, tak, tak opravdu nemám. A ja. to neodhadnu vůbec nikdy. E, to je totiž potřeba souběh jako opravdu tolika věcí najednou, aby se to jako stalo, že hm, a, Prostě se to netroufám. Ani jsme jak Vánoční, teda tam musím říct, že uh, já když jedu ty Vánoční koncerty, kterých bývá takových 25-30 jako v Tahu, Každý rok, tak ještě ke své kapele připojím uh, smyslový kvartet a a je to my se na to celá kapela, všichni se na to těšíme, protože Jako, na ten měsíc a půl úplně změníme repertoár. To máte už měsíc a půl no, no, no ne, ale my, my, tam, protože je na koncertách normálně hrajou z každého to halba jedné, dvě věci. Jako to dělají všichni, že jo. Ty, který lidi nejvýznají. To je, takhle to má být, jako jsem jediný, kdo to nedělá je Bob Dylan a ten má na to právo. Jako Bob má právo na všechno. A... Eh, Nicméně tady na ty Vánoce, prostě jako publikum lidi chtějí komplet tu desku, takže já tam hra, prostě první polovina, takový v různých, vymýšlíme různý aranže a takhle jak prostě představíme ty, ty věci, které lidi většinou znají a ne. naspaměť a, a tu druhou, a druhá půlka jedeme prostě v podstatě v kuse tu toto to, to, Vánoční, oni chtějí prostě všech, všech těch 12 věcí ne. a já musím říct, že po těch letech, to je nás mála Uh, a zmiernosť málo alb, kde bych nemienil prostě ani notu, ani slabiku. To sa nejak proste podařilo. No a keď teda vznikajú tie texty a vy ste autorom, potrebujete na to doma sedieť ticho, alebo sa niekde ísť prejsť? No, uh, ako najčastejšie z toho vzniká, že proste sedím niekde doma, nebo na chalupie, uh, ako ve špendlu a, a, a tam, ale uh, zrovna ta, ta titulka, tady toho ty sliby, to po mně chtěli, jako... Mě, mě k tomu to jako s muzikálama. To jim, já jsem taky neměl žádný ambice psát muzikály a, a ani jsem neměl ambice psát vánoční věci. Ale nakladatelství mě prostě jako... E, tak dlouho k tomu nutilo a já jsem se bránil a říkal jsem, hele, tak, tak jo, ale já potřebuji, to bylo autentický, to tomu i o Vánocích, musí být ten strom rozsvícený Já jsem i purpura a ty kapříci, aby jsem v těch kádích a tam pak to jako bude. Takže přišli za mnou o februári. A A říkali, tak co? A říkám, ježíš já jsem... No samozřejmě, jsem se na to A takže ty sliby, to dopadlo tak, že za mnou přijeli na chalupu prostě august, 35 stupňů ve stínu. A normálně poslunečník nosili vinný striky, tak dlouho, než jsem to na, napsal. A je to jediná písnička, kterou jsem fakt napsal asi za dvě a půl hodiny, úplně Takže já jako odpovědí na to, jako co je nejsilnější inspirace, tak prostě je to stres. <laughs> je to by v tom časovém presu. Prostě je to potom jako Zdeněk Rytíř že teda sluboval texty, a potom na poslední chvíli, dodal například ty zvonky štěstí legendárně, len mal nápad, že zpívám rád a je to na mě doufám znát. <laughs> a už potom, když byl v časové těsní, tak to rychle dal na papír, ale zase... Klobuk dole, on napísal ano, úžasné ano, veci. Ane, tak, e, ale pro Karla Gota je povinnosť napsat. tam sú v podstate všetké slova vzdlovujem a <laughs> existujú slova. <laughs> Takhle že... to je, Áno, on mal tie kantylenky vystávané ano. takto. No ale vy ste, povedzme, v tom 97-om už mali tú povestnú kliku nej, další album s 11 pesničkami Meet Clicku, dostal název a single Lai kde jsou ty časy víc než tisíckrát no. mám pocit, že posluchač to mohl vidět tak, že je to s vámi jako s vínem jo, no já mám tu desku hrozně rád ale z toho nebyl žádnej takovej ten velké jako slavnej single to prostě je tak ale já jsem z, z této desky se potom jako písnička, která, která nejhranější z toho tak jsou stopy. Hm. Páč to je, tím končí první polovina Galilea. A já jsem věděl, že tam musí přijít takováhle písnička a najednou jsem si říkal, ty už si ji napsal. Což je, a tak jsem ji tam použil a nikoho by nenapadlo, že to vzniklo jako mi, mimo. A je to... A, je, je, a teď, a to říkám tady pozor, jako na tomhle s tom slovenském Turné po prvý hraju koncertne. Takže dneska vanský budou stopy. Budou i stopy. Ja sa na to teším. No ale ďalší projekt a to je tiež taká zaujímavá záneste v tom jediný ten sa začal rodiť trošku neskôr, lebo už tam začali byť rozostupy medzi tými albumami štvorročné zvyčajne, lebo tam zrejme už nastupovala ta muzikálová éra, uh -huh. predpokladám, takže no tak... sa venovali skôr tomu. No, no tak už sa nedá proste s tým úplne všechno najednou. No. No, ale ono to A... je zaujímavé z dnešného pohľadu, že v 80 rokoch, aj v tých 90 -tých, niektorí stíhali sekať album rok čo rok, aj koncertovať obrovské množstvo, čím trpela rodina, pochopiteľne. A potom postupne časom aj koncertov ubudlo a aj tých albumov nepribúda už toľko. De, ako si to vysvetli, že už dochádza, povedzme, to ne, to ne, inšpirácia? To ne, ale úplne stejne to je <coughs> akože sa znamená třeba takový dobrým příklad so Rolling Stones, a taky prostě sekaly ty alba v jednom období, jako každý každej rok nebo každý druhý rok, prostě bylo nový album. A teď najednou, a to teda musím říct, že jak, jak prostě je to poslední album, eh, Hackney Diamonds, je. Já jsem se těšil, že bude nový album, a současně jsem se jako bál, protože jsem si říkal, co přece ní možný, aby to bylo tak silný, jako ty desky, na kterých jsem jako vyrostl, jako Let It Bleed a Sticky Fingers a, a Beggar's Bunket a tak. No a musím říct, že teda to poslední ten album Hackney Diamonds je takovej nářez, že kdyby vyšlo v, právě v, tý, v, v, v těch v těch sem, šedesátek, letech, tak by to bylo jedno z těch Jedno z těch alb, z kterých by se prostě dneska na koncertech hráli minimálně tři věci. Ale je to, jako, je to teďka tak, že oni z něj teďka na koncertech tři věci zahrajou, ale, ale, ale nejsou to ty věci, které jako, stejně všichni chceme slyšet satisfaction na Lady. Ano, ale když jsme pri těch Jane, troch veciách, tak bolí časy, keď jsme album chytili do ruky, a strávili, ne, neprestali jsme počúvat od začátku do konca. Dnes má člověk problém pri některých interpretoch dát jeden single vůbec. Mě je to ještě celý album. No tak, hele, jako, když, když někdo neumí udělat album, který za, za něco stojí, tak nes, neposloucháme ani single. Jako, to, to, to je ztráta <laughs> času, fakt. Jako. Ale je potřeba si uvědomit, že ta, ten převistý nabídky v tomhle tom, jak se hudebním průmyslu je astronomický. Mně to říkala Ondra Soukup. Denně je zveřejněno na celém světě jako něco přes 100 tisíc jako, jako nových počinů autorských. Hmm který jsou buďto vydaný nebo, nebo zveřejněný na internetu. Samozřejmě 99 z nich nepřežije jako do konce týdne. Jo. Ano, to je ale, ale, ale dělají tady prostě ten smog a vytvářejí tady prostě jako tu mlhu, kterou kř se člověk jako musí nějak jako prodírat pořád. E, to, je, to je opravdu jako, jako, jako velká nadprodukce a, a i, i ta současná konzumace hudby, protože vím, že jsou tady jako teďka nový jako jména u nás, to, u vás to určitě bude taky, který třeba jako jedou ty svoje jako projekty písničkový na na, na TikToku, jako kde to musí mít jako do do, do minuty tam nějakej fígl a, to jako, a říkají, že to je úžasný a já říkám, no co na tom úžasný a Mně to nepřipadá úžasný, jako mít písničku krát na minutu. To je, to je, to je, to je prostě blbost. A je, je mi líto té generace, která prostě, jako jestli tohle je pro ně jako to východisko, konzumace hudby, tak teda jako těpéro, to nás čekají. To nás čekají, až ty, ty dětska vyrostou. To, to, to, protože v, jako když na tomhle vyrostli, tak budou skládat písničky, které budou třeba do deseti vteřin. No, Asi jo, ano, schválně mám Což v ruke album Mít kliku a keď je dnes štandardom, keď jsem já išel napríklad do Slovenské televizie, tak mi povedali, no max 3 minuty. No z tohto albumu byste nezahrali nič. Já vím. Lebo jsou dlhší. <laughs> Jasně. Ale, ale, ale, ale v rádiu, já tomu rozumím, jako, ale, takže tři a půl minuty je jako, jako... To už je velký strop. Je, je to. A to je, do toho se dá vejít. Ale kvůli tomu se dělají jako radioedity. No, ano, který... robí se i verzie. Zámko, ano, někde jsem musel vyhodit solo, aby sa no. pesnička zmestila, alebo vystryhnout text, který je na vyše prýbehový. Ještě, príbehový. to, to, to. My ještě že se hráli v písničkách solo. A to bylo <laughs> To je dneska už ako, taková vec vôbec neexistuje. Ako. No, len ďalšia vec, čo dnes môže... ubírá místo pro, re, pro ten reklamní blok, no. a takhle to je. Len môže trápiť aj muzikanta, ktorý chce vydať album aj s nejakým vizuálom, čiže obal, texty a podobne, a teda sú tie streamovacie služby. No, my sme si to chytali do ruky, my sme sa no, tešili, že ale sme... z tohohle dôvodu, já proste všechny poslední počiny, ktoré dělám, tak dělám na vinyl. Hm. A je tam věno, že v tom je ještě šoupnutý CD, který teda jako pro mě třeba jako osobně jako už nemá absolutně e, žádné využití, protože já už prostě bohužel... Oni no, v notebook už nemají. Ano, ani v notebookách. A e, v létě, když jezdím, já mám takový, jsem dostal od testerky e, před lety e, Mustanga. Uh, Cabrio a s tím je s jenom v létě a to je prostě starý americký auto, který ještě má, a já, já risky, tak já se naladím, prostě stáhnu tu střechu a pustím tento CD, -ško. to je super, a, Ale jinak uh, prostě to dělám na těch vinylech kvůli tomu, že já to udělám jako, že to je krásná grafika, jsou tam skvělé fotky a lidi si to stejně pustí potom z toho streamu. Ač hmm. je to pohodlnější, než jste tady někde s nějakou přenoskou a jehlou, jestli to poškrábou. No, ani nemají gramofon, se kupují lidi, co oni nemají gramofon. Protože to chtějí mít v ruce, protože to je jako, jako sumery, je to krásná věc. No, takhle to je, no. A vy jako autor dokážete aj seba jako interpreta počúvat? Alebo to iba náhradě v a na koncertě zaspívatě, ale seba na si v, autě, v autě si sám seba nepustí. Ne, to teda fakt ne. ne dělat, tak. No ne, ne, že nepotřebuji, to mě vůbec nenapadlo. <laughs> <Je to? laughs> ne? Ale, ale občas a toto to, to je právě dobrodružnější, že na to dojde. A já jsem úplně zapomněl, co na těch albech je. A říkám, ty bláho, to je dobrý tohleto. Ještě, že na koncertě nemáte tento stav, že co no. tam je za text. Čo to jsem v životě nevěděl, že to tam mám. No, tak to mám pravidelně. To <laughs> no, já to. Nevím, jestli to je, to nemá nic společného, řekl bych, s věkem, že to mám odjech, že A to je, to se vám prostě na koncertě stane... A teď jsem hrál zrovna, e, v sobotu jsem hrál e, Konopiště, pro rádio Blaník. Bylo 15 000 lidí. A byli senzační prostě, nenechali nás, nepustili nás, jako v podstatě odjet domů. E, respektive do Slavkova, kde jsme ještě hráli potom večer. Yeah. A a já hraju, budu všechno, co si budeš přát. A to začínáme teďka, že, dáme, že to je jenom jako s pianem, takže mi začne hrát jako předehru jako s pianem. A první sloku dáme takovou to volně jako s pianem a pak to je začne. No. A já jsem si prostě nemohl vzpomenout na to první slovo. U písničky, kterou jsem prostě zpíval jako minimálně tisíckrát, Jasně. A normálně teďka ta pianista to vzala jednou, tako... A ja som sa šel zeptat Holek. Jak to začína? <laughs> no mi to řekli, ak som to samozrejme šoupek, úplne v pohode, ale... Sak, no. Máte výhodu, že máte takéto ťaháky so sebou, živé? No, tak ja mám výhodu ešte, že když si nesem istý, ak mňa ešte tak hodí lidi. Že? Pa, je to je no. no. A potom ešte máte aj živú kapelu, že vám, keď spevák nestihne stihne nastupy, tak otočia. No a to je zvláštne, ako to, samozrejme, ako to, tohleto alebo prostě je to přesně tak, jako udělá se delší solo, no, se ná, prostě tak my jsme na sebe napojený, takže to jako, to, to vždycky vyjde. Mm. Když jedeme, už to dokážou, tohleto už zkousli po těch letech, ty nosty z kvartet, který se mnou jezdějí, ty vánoční koncerty, který přece jenom, že to je kvartet prostě klasické, že ty jako se drží těch not, kde to jako nejde, je když máme ty koncerty s těma symfoniákama. Mm. Protože tam je 60 lidí, který mají noty. A který ještě navíc kvůli tomu zvuku a takhle tak ani moc neslyšejí, co, co se tam děje vepředu. Jako. Takže ty prostě jedním okem koukají do těch not a druhým na toho dirigenta. A když já tam jako nastoupím po čtyři, tak ty vedle, protože to je hned, jako, ty písničky mají jinou formu, my tam hrajeme na jiný, já na jiný nástroj, na jiný kytary, prostě jiný věci. Trošku jiný aranžmán. Takže je to, je to no, je teda úplně, jako, a e, takže je to je to raz, dva jako a nás strašního mají zlá vždycky se na to hodně připravit. A už se mi to pár stalo, že jsem jako... Museli jste kupovat čokolády hráčům. No, prostě, Falomouci uh, ze v zrovna jsme hráli na André stadionu uh, fotbalovým Sigmy. A uh, proklínám jsem prostě nastoupil už tedy takty dřív. Babáš, že se hodilo tam, jako do té harmonie to, to sedlo, to bylo já, no, OK. Zpěvat, já, Akorát, že, že ten Hans, což je můj bubeník, který napsal ty aranžma a, a který to ještě navíc diriguje, takže já si beru na ty koncerty, mám nabicí. Tak ten, během toho, kdy já jsem ještě vlítnul jako mezi lidi, tady jsou, <laughs> jako, ve, a tak během toho se mu podařilo všem těm 65 lidem prostě jim nějakou Posunkovou řečí, body, prostě tolk, jim dát najevo, že mají skočit čtyři takty. Takže jsme to dohráli tady. společně. Tak to je z dobrodružství. Já nech sa ponáhľa domov, tak ide skôr. Jasne. Už už pojedeme. tak, ty rýchlejšie. No, ale poďme aj do tohto čarstejšieho obdobia, však napokon aj ďalšie albumy prichádzali, hoci teda už to nebol taký ohlas, ako v tých 90., 80. rokoch. Na chvíli rád: i rád Všichni dobrí andele na konci duhy. To by sa dalo povedať, že asi aj posledný zatiaľ taký štúdio... To je, ktorý... áno, áno, posledný to je vo Že takže... tak 10 rokov. let. No 15 to je. Oh, tak to je... Ale medzi tým boli ďalšie, to je studia, no, Ale to je Aj tak asi to chceš štúdio, či nie materiál? No, no, no, no. No, no hele, he, problém je v, v tom, že e, ako není, není ten tlák, Mm -hmm. jako tenkrát to bylo tak, že jako furt někdo volal, už to máš, už to píš no, už máme termín jako zamluvený ve studia a takhle, mm -hmm. já potřeba by někdo vytvořil ten, ten tlak a jako mezi tím drát, já to samozřejmě jako, jako prokládám těma, těma muzikálama, což jako jenom jako pro tu představu Když, když máte dobrý téma, u to, což proto mě ty muzikály baví, tak je to úžasná inspirace a ono to jde jako, jako samo, teda, abych tak řekl. Když, když, má, když má člověk ten, jako ten to řemeslo, textařský v mém případě, a je to skladatelský. Navíc je to oproti mýmu albu, jaksi solovímu který dělám sám za sebe, tak tady nejenom, že to umožňuje, ono to vyžaduje, aby to bylo daleko víc žánrů hudebních. Takže no. u mě tam potom dojde prostě na, na Dixik a na bluzovky a swing a to. A i se objeví prostě, jak je to v Galilovi, tak je to v Hamletovi prostě jako, jako tvrdý rock, který taky ode mě jako nikdo nečeká. Protože prostě v tom, v tom divadle to je to je přesně to, co je, každá postava si nese sebou svůj e, žánr hudební, mm. který ji taky jako charakterizuje. A to je jedna věc. A druhá věc je, že ty texty, zdávlivě to vypadá, že jako musíte těma textama vyprávět děje a charakterizovat ty postavy, což je pravda. Třeba v Hamletovi tam jsou asi čtyři věty mluvený, jinak je to fakt komplet zpívaný. A, a funguje to, je to pochopitelný prostě všechno. A... No jo, ale ono, to je právě to, že když jako, máte to řemeslo, a to už teda mám po těch letech, a, tak když dostanou tohleto zadání, tak se strašně snadno píše daleko horší pro mě jako napiš nějakou písničku. Hmm. Jako. A teď já nechci na sebe nic prozradit, takže se snažím jako, aby to zase nebylo osobní, zase to musí být osobní, že nejak to nikoho nebude bavit, jako to je, to je těžký. Možno novému albumu zvyknu pomáhat, že keď už člověk má časem nějaké dva, tři single vonku tak doplním to, i keď samozřejmě, že iba deviatími například. No, ne, ne, ale to, to jsem teďka udělal, já jsem vystřelil už teďka jako první single, první vlaštovku mm -hmm. z toho a teď to připravuju a v létě se, se na to vrhám. To jsou ty anděli. Ano? ano? Ano, ano, nedotýkejte se andělů a vrhám se na to, a to je písnička, kterou já si prověřu na konzetech, a která funguje prostě jako úplně úžasně. A teď ji teda musím doplnit těma, těma ostatníma, no, což jako, na což, na což dojde. Ale já jsem si do toho ještě nadělil, že jak byl ten covidový mordor tak, a nemohli jsme hrát, tak, tak já jsem napsal knižku básniček pro, pro děti. A Takových... i k tomu se dostaneme ještě. Ale... Tak jo, tak, jo, tak jo. Dáme si pesničku zase, tak ukončíme jo, tuto sólovou pasáž. A dám si taku, která urobí radost teraz, hlavně mě. Je to pravda, ja to mám v tejto chvíli. Pozerať z očí do očí Jankovi Ledeckému. Pre mňa dnes naozaj zážitok, tak ako pre neho bol napríklad 24. september 1993. Viete, čo sa vtedy stalo? No, to se, to se asi... Zážit. To, to, to bude tak, že sa narodil... Narodil je náš. už ste ho spomenuli nepriamo, tak ako kreslí vám obrázky do knížiek... No, tak on je, on je jako uznávaný e, komiksový výtvarník, ale dělá i jako jiný ještě více disciplíně. E, jako muzikant píše písničkem a kapelu, se kterou Loni vyhrál e, Blues Aperity, což je soutěž mezinárodní e, a kdo to vyhraje, tak odevírá ten hlavní večer na Blues Life na tom šumperském mezinárodním bluesovém festivalu. On a, byl je na Petrovi Naďovi. A Jonáš, Jonáš to vyhrál a a hra hraje úplně, úplně famozně, raketa. Ale kreslí ho, pekně, si to, je, to je zaujímavé. No tak to je, to, to je, jako, to muzikon má jenom jako koníčka. Má jako to, čím se živí, je to to kresaní. A vy jste ho využili pri těchto knížkách? Já jsem ho využil e, právě, e, že jsem napsal tu knížku e, těch básniček střelených pro děti, ale upřímně řečeno e, jsou, jako daleko víc jsou ty básničky pro rodiče. Tak, a, já a. Jsem, a nějak se mi podařilo teda evidentně trefit, Uh, no, přesně tak, na hlavu rovnou, jo, protože uh, vyšlo to v roce 21 a teď mi minulý týden přivezli do, do, do zkušebny, kde to bylo složený, tak mi přivezli už do dotiska. To je úplný zázrak. A já, uh, já právě teďka, jmenuji verše potrhlé, teda bychom věděli, mm -hmm. bychom na pravou míru. A uh, součástí ještě ta knížka, jednak jsou ty senzační Jonášové ilustrace, a pak je teda ještě součástí audioverze té knížky. A tam máte zaujímavý host. Který, kterou, když si načtete vzadu QR kód prostě do, do, do telefonu, tak se překlopit do té audioverze a v té jedničce, teda těch veršů, v té první knížce tam jsou takové jména jako Marek Eben a Ležáma, Ivana Chilková, Petr Rychlý, Pavla Tomicová. A eh Čermák oslovoval jste vy alebo? Sokol, já jsem je oslovil a nebyl problém unikujeme. Ne, ne, ne, naopak. Teď se mi stalo to, že právě <laughs> výjde Ako to, e, že jste mi nevolali. Přesně tohle se stalo. <laughs> přesně tohle se a to byla Tereza Kosková a ještě, ještě dalš, dalších pár lidí. Ondravecký jako Jako co? Jako, kde jsem? Ta, a tam nejsem. A já říkám, no prostě, to je tam těch, těch, 25 no. těch písniček. Takže no. teďka dělám druhou verzi. Už jsem ji začal natáčet a už mám napsanou. Jonáš už kreslí, to na nový školní rok. Takže verše potrhlé dvě a tam mám teda jako úplně senzační nový úlovky, uh, takže ten Ondra Větký, Tereska Kosková samozřejmě. A teď teda Zrovna včera sa mi povedlo, na to som hrozne pišnej a hrozne si to vážim, že tam jednu básničku namluvil a zde sverák. Ale vy môžete byť pišný ešte na inú vec. Tento príbeh začal pred 30. rokmi, 23. března. Jo. A to je teda niečo neuveriteľné, čo sa tejto dáme v celosvetovom meritku podarilo, hlavně ten Pion Chiang, asi, to je asi nejvýraznější čo vyskočí, nie? No, tak uh, oni obecně uh, jsou ty ty medaile jsou uh, uh, jaksi nejvíc jako ceněný a medializovaný uh, ty, pro, ty no, sportovci na sekundy, myslím teda No jasně, ty sportovci to vidějí jinak, jo, prostě Ano. Ale, ale, je to pravda, já jsem tam byl u toho, já jsem tam u toho byl a uh, to jsou, to jsou věci, které to se jako emocii, které těžko jako sdělit. No. To, je, no. to je normální, já, já jsem, oni všichni, jako, když se to stalo a vyhrálo to Super G, aby jsme teda posluchačům jenom to teda dostali do obrazu v roce 2018 uh, v Pyeongchangu, tak všichni jsme věděli, no všichni obecně se čekalo, že tam jde jako, jako velký favorit toho paralelního snowboardingu. Ano, tak. Protože do té doby už nazbírala nějaký křišťalový gloubě tak. Ale v této disciplíně to jste... Ale v těch ližích prostě zatím neměla nějakou, neměla lepší umístění, myslím, že byla nějaký 16. místo hmm. e, ve světelném poháru, což teda, mimochodem, to, je jako, to je senzační. A to no, je pekno, samozřejmě. To, to ale my, když jsme tam jeli, tak e, jsme viděli, že forma dobrá a že v těch trénicích, který tam předtím byly, takže tam prostě těm italkám, Rakušankám a, a, e, a francouzskám a tohle, že jim nakládá všechno. E, ale říkali jsme si, no a to je vždycky trénink, je trénink, to si někdo neví. No a pak jela teda s číslem 26 a teď byl ten, ten zázrak toho bylo, že e, prezident e, Olympijského výboru e, Bach Ušel uh, um, pogratulovat. Uh, Akuše už, uh, už se niž nestane, ano? Jasně, jasně, jasně. Uh, ty, ty, ty rakušance, uh, která, byla, která držela to, to po, po první dvacítce, protože ta dvacítka v té jsou na ty nejlepší. Že by někdo to mohl udělat. Že by někdo na země na Olympiádě, a najednou ta Ester to dala. A ta Anna Fajt, chudák, to, to je ten ale záběr, jak je strašně překvapená. A ona však. potom řekla, a to je báječná holka, ona potom řekla, No, snowboard, to je můj osud, protože v nás rok předtím vzala jednoho strašně slavného freestylovýho snowboardistu. A tam seděl na svý poslední olympiádě a předěl teda ta, ta holka o jednu, o jednu setinu vteřiny. Což teda jenom, abyste se představili, na konci Super G jedna setina vteřiny dělá, myslím, že toho spočítaje, to bylo asi 32 cm. Takže takovýhle to je rozdíl. Po, po trati, ktorá je 2,5 km dlouhá, tak na konci rozjedne 32 cm. Áno, ale aj tá Ester vyzerala v tej chvíli ako chudák, lebo nevedela čo. čo sa to, ona, to všetky tie médiá, no, ktoré, ktoré prinášali ten, to finále, no, to, tomu prejav, nevied, no, tomu všetci kričali od úžasu, že to je neuveriteľná no, vec. A Ester tomu nevěřila. A navíc, totiž ten je jako takový ten úžasný nechápavý výraz, který je, to je ikonický a prostě na YouTube to je jako velký, je tohle ten moment, tak ten ještě jaksi byl posílený tím, že pět dní předtím jela v obřák A v tom v obřáku dojela 21. což na to, že to je disciplina, kterou vůbec nejezdí, tak to bylo prostě jako senzační. Hmm. A jim se. Kousla tá e, tabule informační sňa výsledkama a startovalo tam prostě asi v 80 olek, jo. A tá 21 tam zůstala, ta Ester už tam zůstala vysleta až do konce. A ona teďka dojela a ona si myslela, že sa im rozbila ta tabule. <rý> <rý> Takhle to je proste. No, no ale teda ona potom aj na tej ďalšej olympiáde. Doněsla zlato, sice už len jedno, no, ale zase se zapísala. Jasně, a v ližích teda měla nejlíp čtvrtý místo, což teda tak se říká na své ráno, teda, ale, ale jela, zajela, zajela senzačně a přijela zatradal. Takže už má tři, tři zlatý olympijský a tak uvidíme, co se bude dít. Se, teďka tak trénuje, te, teď je na ledovci a, a trénuje. Je to senzační holka. Ale a Jonášovi se v športě celkom darilo. No, ale uh, oproti, hele, když, když bylo když děti chodili do třetího, čtvrtý třídy tak zatímco já jsem ne netušil, co budu dělat ještě na těch práve, když jsem chodil, tak oni ve třetího, ve čtvrtý třídě už viděli úplně přesně. Jste chtěl být profisportovec a bylo jí celkem jedno, v to bude sportu, mm -hmm. ale prostě díky tomu, že jsme byli hodně v tom špindlu, tak to teda nakonec jako chytli ty liže a snowboard a Jonáš věděl, že chce být nejlepší komiksový výtvarník na světě. A takže my jsme, tým, no? my, my jsme mu jako jim obou akorát potom jako odstraňovali překážky, nebo více nebo méně se nám dařilo jim odstranit nějaký překážky se z Což je teda jako pro rodiče jako úžasná věc, protože jako 99% dětí... Tak jako my všichni prostě jako vůbec netuší, co by se dalo dělat a teď ty školy jako zkouší a teď ví, že tohle baví, tohle nebaví, v podstatě asi třeba většinou ta škola jako není jako no. zábava. A, a teď si říká, no, jo, ale teď budu musí někam chodit jako do práce. No? Vy jste jim odstránili prekážky až tak, že ani do školy nechodili v podstatě. No, ne, tak to není, že by nechodili vůbec, no, doma jo. učili. Ale no, oni chodili vždycky na začátku školního roku, jako v Praze, a pak jsme se jako přesunuli na Vánoce a zůstali jsme tam až do konce aprýla, no, mm -hmm. tak, tak pak ještě se na A museli na, dva... na preskušaně. No, jo? přesně tak. Že nejdu mimo no, úplně a no, tak. No, no, no. tak mimo nešli. A, ale to. Byla tady vítělatka, ale třeba Ester se to, tohleto jako individuální studium se tom jako tak zdokonalala, že Gimple udělala úplně stejně, protože to už byla v reprezentaci mm -hmm. juniorský a my, my o tom jako vůbec nevíme, ona udělala Gimple, se to sama naučila, a to se jí s vysokou, má ještě vysokou teda, takže to se taky udělala tak nějak. Má, akorát bych přinesl občas nějakou seminárku, no. abych si ji upravil třeba stylistiku nebo takhle, co jsem samozřejmě rád udělal, ale... A ty tři zlaté si urobila sama. Přesně tak, no, tak, A tým vlastně vyrovnala Martinu Sáblíkovů. No, tiež vstúpila do histórie po tej stránky. No, no a tak copak ale Martina to má ako z jednou sportu no. hm? to má On, z jednou sportu a čímž a se stala ab absolútny unikát hm. a teďka túletú sezónu je první na svete, komu sa podařilo mít medaile během jednoho roku e, z mistrovství seta z dvou sportu. Ešte aj toto. No, takže z, Dá sa so s takým človekom doma vôbec komunikovať, že to... aby nepozerala na vás trošku z výšky je ste len spevák Ne ne, ne, ne, ne, ne, ani ne, zlatého Slavíka. To, to je jeden z nejskromějších a, a lidí, ale hlavně nejpracovitější. Sar je těžký být doma, protože je těžký být vedle někoho, kdo je takhle pracovitý. Já jsem nepotkal nikoho, kdo by uh, byl takhle cílově a ochotnej, a obětoval úplně všechno, co se dá obětovat se dosažení svýho cíle. A je prostě úplně. Vy no. člověk, vedle kterého si prostě připadáte jako flákač a, a děláte cokoliv. A toho ještě začala zpívat. No jo, no tak. S Markem Ztraceným. Ano, ano, ano, to je pravda. No. <laughs> to je pravda, ale ona, ona prostě strašně dobře zpívá. Vždycky si o nášem říkáme, že to už je fakt že Proč nespíváme takhle pěkně my? Ona zpívá nejlíp z celé rodiny. Já nevím, jak je to možná. Tak to je. Tak to. So dcerou. Našli bychom takto vícero interpretů. Mm -hmm. Vy jste to na ni nikdy nevybalili? že ne. Ne, ne. abyste ne, pri ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, to ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, a hlavně, e, jako Ester má její rozvrh je opravdu jako na minuty. Jo, takže... E, Aby máte frekvenci v tom čase, když ona je někde minuta? Ne, ne, to ne, to, já mám času spoustu, ale ono je. se to sa so obrazně, samozřejmě. No, takže děti, to je prostě radosť. No, moje děti jsou moje radosti. No, no. A je manželkina, Ano, ano, jasně. No. Ale teda radosťou jsou i ty muzikály, už vela toho nestihněme porozoberat, ale asi Shakespeare je taká nejvýraznější postava, okolo které se točíte, či už jeho díl, alebo zapomente na Shakespearea. No a taky jsem udělal Jago, uh, což je přepis uh, Otela Shakespeareova, takže ano... Ten no tak se Shakespearem, a... se Shakespearem jako se spolupracuje senzačně, protože... <laughs> Už to... mám do toho někec No a to je jedna věc a druhá věc je, že to není náhoda, že, že je prostě jako v těch dostizích Dramatiku celosvětových je prostě napřed nevo tady koňskou dílku, ale o několik stadionů před vším. ostatním. Ale sledovali jste i Karla Svobodu, a případně Michala Davida, nebo i on udělal muzikály? No, moc ne. Moc ne. dokonce on to dostal až do Koreje, ty no. svoje muzikály, Michal David. No a já ne. Vy Protože ne já. A, a vy jste tam byli. No, já, já, jsem měl, já, já jsem měl v Koreji 600 tisíc lidí, no, to tam A v Japonsku. No, ale nyní je naraz, lebo jinak by ne, mal Michal Smolu. A, a, a, ne, to, tam je velká spotřeba muzikálu. Ale jsem jediný, kdo má jako, postivej, jako zápis ty japonské verze, že, která se hrála v Tokiu, v Osace, v Nagoji a tak. A i za vaše účastí, predpokladám. No ne, no tak já neuvím japonsky, že Ne, ale vy jste tam přišli. Tak. Jo, no to ale ve smokingu se úplně na, na premiéru, to, to bylo přímo. No, ano, ano, ano. <laughs> Jsou taky úctiví? No, jako no. se o nich traduje? No, že? no ano, ano, no, mimořádně, tady. mimořádně. Protože když přijete do Japonska, bych chtěl říct. Tak a zeptáte se někoho na cestu a oni vám to budou anglicky, že oni vám to začnou jako vysvětlovat, tak budou strašně milí... A pošlou vás úplně do horoucích pekel, protože jenom aby se vás bavili, oni se stydí za to, že nemají dobrou angličtinu. takže na ulic prostě řeknou ano a to v doma mapy ukazují a posílají prostě, já jsem tam na buddhistický chrám, který z chorou jsem potom zjistil, že stojím před něm, že ho mám 100 metrů za zádama, poslali mi úplně někam jinam, prostě tak a byl jsem varovaný, prostě je to takhle, nicméně divadlo senzační. A e, v Hamletu je e, slavná ta, ta soubojová scéna, a to tedy musím říct, že e, já jsem ještě takový rašer na divadle, jaký předvedli ty Japonci, ještě neviděl. To je prostě famózní. Těž se traduje, že tam v těch častiach světa zvyknu, když se skončí konkrétní titul, nastane hrobové ticho. To ne, tady byla atmosféra... A teda, potom se ten potlesl... Ale tady byla atmosféra i, i, i jako při tom, jak na rokovém koncertě. Ono to bylo teda pro mladý. A třeba v Koreji já jsem tam měl jako hamlety v té poslední, v tom pátém, já jsem měl, oni tam udělali pět nastudování různých. A v té poslední, uh, v, v tom pátém jsem měl nějaký kluky, který byly hvězdy, jako hamlet. Se tam střídali kluci, který byly hvězdy k k popu, což je jako uh, fenomen toho obrovský, prostě. Toto kluci, který se zrovna vrátili, když na, na to zkoušení z japonského turné. A my máme pocit, nám se ty lidi pletou ještě, jakože mám připady, že všichni stejně a že asi mluví taky stejně. Ne, ani slovo si nerozumí, jsou úplně jiný jazyky, jazyk, bych tak uvedl na pravou míru. Takže pro ně je to, jako do Japonska přijedou tady ty lidi z Koreje tam zpívat ty hvězdy a prodávají tam stadion a je o ani nerozuměnění Jako, jenom pro tu představu, no, ne, a tak jsem tam měl teda lidi, ale, ale jako, takže na ně chodí faninky, který třeba před tím koncertem, před premiérou, jo, se, e, tam se ukazuje, jak jsou silní ty fankluby a dokazují si to tím, že tam nosí pytle s ryžema, e, takový 20-kilový, ze kterých tam vystaví prostě jako ve foje toho divadla, prostě zeď, jako tam je třeba, tak ten, ten nejslavnější, ten tam měl asi 4,5 tuny jako rejže z toho vystavený, jako pomník, tak kouká, tak do toho kytky, a oni to potom vezmou a, a tu rejži a d, d, d, jako donátoři to dají prostě sociálně slabovým, ale je to hrozně hezký. Mm -hmm. Ale celkově teda musím říct, že to byl samozřejmě jako úžasný zážitek. Na vás sa rýža mě ušla. Mě tam ale. <laughs> Já řeknu teda jednu historiku, která je, která je právě jako, jako úžasná. Tak Esther na té olympiádě v Pionchangu jede po týdnu od té tý, e, medaile na ližích na Super G, tak vyhrála druhou zlatou na, e, na snowboardu a vezou jí dodávkou, ty dobrovolníci, co dělají ty, e, ten servis taky vezou na vyhlášení na meda, medal ceremony, prostě hymna a tyhle ty věci, že? a to je asi nějakých 30 kiláků, ale provoz, takže hodina a v autě mají zapnuté na televizi malý hudební kanál a tam najednou z ničeho nic prostě nastoupí korejský hrobník, korejský hamlet a korejský horácio a začnou zpívat celý život kopusy hrob Vašu pesničku? No to je z, z toho, z toho hamleta, mohli se anu. kterou tady třeba v bratislavský verzi tam ty hrobníky zpíval Maroš Kochanský a Janko Lehocký to je jenom, tak, aby jsme byli doma teda anu. A teď jsme v Koreji a tamto to teda zpívají ty Korejci a Ester si to na zadním sedle začne zpívat s tím česky. A tyhle mi se otočili a ty to znáš? Jako, odkať? A to vůbec nechápou, jo. A ten řidič ten říkal, počkej, počkej. Já si myslím, to je totiž, to napsal někdo od nich. A on myslel jako z Evropy, jako od nich. A Ester na zadním sedle říkal, no, to je od nás, no. <laughs> Tak tohle se přísám Bůh, to se prostě stalo. Tak tyhle no. věci se mi dějou, No, tak co? <laughs> no, my ale jdeme do finále. Ještě tam byl, tuším, v pláně aj Cyrano, ale to jste asi neurobili, že? Ne, místo něj jsem udělal právě toho Galila to Galila. bylo šťastný rozhodnutí. Lebo se mi zdá, že Petrianta začal pracovat na něčom podobném. No, já nevím, mě, já jsem to prostě zkoušel a, a ne, prostě mě to nechytlo a ten Galileo, ten mě tedy dostal. V každém případě teda jdeme do finále. Vedle toho. Zostalo aj, povedzme, nevysloveného, pretože máme čas, máme mantinely hranice a tak ako tu bol začiatok, tak tu máme aj záver. Čo má poslucháč očakávať od programu hudobníka, ktorý už pri tej príprave toho playlistu vie, že všetkým nevyhovie, musí niečo vyškrtnúť, lebo predpokladám, že pôjde aj o skladby z tých rôznych období. Áno. To jsme dnes aj Budou tam věci od džentourů a jako toho džentourůru, tam jako je to průřez těch, těch mějich nejslavnějších věcí a dojde tam i na pár překvapení. A, a mají tam i na písnička, jednu, no. hrajeme tam jednu písničku z Hamleta a jednu písničku z Galila. Mají na ten výber vplyvají muzikanti, kteří hrají v kapele? No, já tak je, jako, jako má ale já, já tam mám teda to, to, to slovo, <laughs> který je daný i tím, že tady s, s Myšem jsme tak jako jak vy říkáte rovesníci, jo? ale e, i ta moje kapela, tam mám děti, k, teda muzikanty, které jsou ve věku mojí dětí, takhle. Tak, mm. Což, jako... Čoveka udržuje trošku ako v mladším v takovej módu. To je jedna vec. A, ne, a druhá vec je, že dneska tí muzikanti mladí ako, sú, sú úplní zabijáci. Ako proti tomu, co my sme tenkrát měli, tak to teda wow. Ale rok 2025 je takmer v polovičke. Ešte na väčšia časť zostáva. Čo v nej? Uh, no jasně, koncerty teďka z, už se hraje venku, tak to se radujeme vždycky z toho, uh, na nový školní rok výděl teda ty verše potrhlí dvě, tak s tím ještě bude tak nějaká práce, no pustil jsem se teda, to už jsem teda jaký prozradil do, do nového alba, tak to by bylo dobrý, bych to nějak trošku si dal teda, nebo někdo mi musí dát ten termín, no, hmm. tak dostanu termín a ano, nový album a Jako na Vánoce, už teďka to mám prodaný. E, tam hrajou 25 koncertů v Tahu a bez přestávky a, a, a dvakrát je tam dvoják. takže... Aby ale pojďte do na města jako před rokom. No, je, ale, ale třeba Praha je. To, no to, tak se tam, tam se dělá vyhnout. To se dělá tak. To tradičně, dělá To No, čo zaželať? Vám hlavne zdravie, pohodu, aj rodine samozrejme, muzikantom v kapele, poslucháčom na koncertoch. Ja sebe zželám ďalší rozhovor s Jankom Ledeckým. Nebudem hovoriť dátum. <laughs> Dnes je 3. júna 2025. Tak mě se darí. Muzika někí radost ně jen vám, ale i všetkým, kteří si k něj budu hledat cestu a nech je jich čo věc těch Super. Dneska Banský, zejtra v žilině a příští týden na Slovensku budu v Prešově a v Popradu. Netotýkej se andělů, čo k něj ještě před vypočutím. <laughs> to je písnička z posledního muzikálu, což mýho, který jsme nezapomenně na Shakespeare a je to hudební komedie o totální destrukci jednoho malého divadla. Bolo mi štátným světkom. se darí. Děkuju moc krát za pozvání. Jsou tady s námi, stačí zavřít oči, zatajet dech a na všechny strany Když máme strach, že se nám vzdaluje břeh Něco se nedá zvážit, nedá směřit, Ani vypočítat musíme věřit A nejsme tu sami I když je nevidíme, jsou to s námi Nikdy to přijde Sobotu večera pak v vredili a to hlavne kránu. Potkáte v parku padlí anděli. kažem má nárok se někdy ztratit. Dejte jim šanci na nebe sa vrátit. Krátí se stíny, ať hází kamenem, groje je bez viny. A tak prosí. Tichetasan di alu ten môj anjel to je výstavní kost A tenkrát ráno, rána Zdálo se, že toho má akorát dost Že se mnou standardní služby v ceně, Má stop 24 hodin denně, Že jinak je dáma se to môže zústat mezi náma Tak vás prosím, nedotýkejte sa andielu Zvíkejte sa andielu, na zem padných. Je malý dítě pozná, co sem smý, když v parku potká zvýho andiela. Když nechceš rozbýt, řekne dobrý sny, co sa môže a co sa nedielá. A sande lu Nerotikaitasan de lu Nerotikaitasan de lu